Ons skrifleesing is daar uit Markus 7 vers 24 tot 30. Voor ons dit lees gaan ons eersaam bid. Heren, het is so voorig om die woord in ons midde te hee. Die woord wat die lig op ons pad is en die lamp vir ons voet die woord wat soeter is as jening, die woord wat een skat is, wat ons al hoe meer moet ontdek. En Heere, dit is ons gebed van ochend, as die gemeente so saam is, dat ons saam sal ontdek wat in die woord staan. En dat het vir ons sal bemoedig, dat het vir ons sal kom inspireer, dat het vir ons sal kom vermaan, dat het vir ons sal kom troos, waarvoor u hierdie woord ook al uitstuur van ochend om te doen. Heilige Gees, u is die een wat hierdie woord ook levend maak in ons binnenste, wat vir ons help om in gehoorzaamheid te reageer op dit wat ons van ochend hoort. En as ons praat oor respect, heren, en, en oor menswaardigheid, dan, dan bid ons, heren, dat ons oor is al oopwees om vanochtend te hoor wat op ee hart is. Amen. Ons lees vers 24. Jesus het gereed gemaakt en daar vandaan weggegaan na die gebied van Tyrus toe. Daar het hy in een sekere huis thuis gegaan en hy wou nie hee dat iemand dit te wete moes kom nie. Toch kon hy nie onopgemerk bly nie. Een vrou wie sy dochterkie van 'n onrein geest besete was, het gauw van hom te hoore gekom. Sy het gekom en voor sy voeten neergeval. Hierdie vrou was een Griek wat in Syriou, Venetie, gebore is. Sy het om gevra om die boze geest uit haar dochter uit te drywe, maar hy het vir haar gesê, wacht dat die kinders eerst klaar eet, want dit is nie mooi om die kinderse kost te vat en vir die hoinkies te gooi nie. Sy het hom geantwoord, Heren, die hoinkies eet darm onder die tafel die kinderkies se oorskiet. Toe sê hy, op grond van wat jy gesê het, kan jy maar huis toe gaan. Die boze gees het al klaar uit jou dochter uitgegaan. Toe sy by die huis kom, krijs hy haar kynkie op die bed lewe en die boze geest was al klaar uit daaruit. Vrienden, ek het sommige wonder, wat er skeldnaam gebruik, jy, wanneer jy kwaad is, en opgewerk is, gefrustreerd is, ek wil nou nie, Situasies skets nie, maar um, dalk is jy nou in jou voertuig in George op pad en ons het hierdie wonderlijke krachtonderbrekings dankzij Eskom en in George werkt die robot nie as die kracht af is nie en jy is so bykie opgewerkt want jy is laat dalk vir die dokters afspraak op iets en hier kom een taxi voorby en hy druk in en hy druk jou eindelijk van die pad af en jy raak so'n bykie warm onder die kraag, en die eerste keer wat het gebeur, het jy dat nog die vermoe om dit te kan hanteer, en dit te verwerk, en te sê, bly net rustig, bly kalm, uh, ons sal daar kom, ons moet nou maar net bel, en sê, ons gaan laat wees, en toe dit die tweede keer gebeur, dat die taxi voor jou inrui, toe is daar een skeldnaam, nie net in jou gedagtes nie, maar ook op jou tong, en jy sê, maar jou, Tiri, tiri, tiri, tiri. Wat sy skeldname gebruik jy? Moet liefst nou nie vir my van ochtend sê nie, want ek dink ons gaan mekaar verlee maak as ek dit nou sê. Maar ons is toch maar lief om af en toe, al sê ons dit nou nie, iets te dink. In ons teks wat ons gelees het, is daar een vrou, wat aanhoudend geroep het, ontverm jy toch oor my jere, ontferm jy toch oor my. My dochter is in die mag van die bose gees, en het gaan met haar baie sleg. En toe hierdie vrou dit nou een paar keer doen, en, en kom ons sê vir mekaar, wat die context is van dit, dit het by 'n publieke plek gebeur, in die oopte, in die openbaar. Toe raak Jesus' disciples bykie opgewerk oor hierdie vrou wat so neel en neel en neel en vraag en vraag, En hulle vraag vir Jezus, maar stier haar weg asjeblief. En toe antwoord Jezus, hierdie vrou. En hy sê, ek is na die verloore skape van Israel toegestier. Bedoelende, ek het eindelijk gekom vir die jode. Ek het gekom om in die heel eerste plek een Messias te wees vir die jode. En dan kom, kniel die vrou voor hom nie tevrede uh, met wat Jesus sê nie. En dan sê sy, heren, help my asblief. En dan sê Jesus, vaar, dis nie mooi om die kinderse brood te vat en dit vir die hoentjies te gee nie. Nou, as ons mooi dink wat hier gebeur, dan is het eindelijk verstommend. Dat Jezus vir een vrou en haar dochter sê, jylle is hondkies. En ek weet, ons is allemaal in ons moderne tyd maal oor hondkies en ons laat die goed op ons bedden slaap en wat alsnog. Maar in die tyd was een hond een onrein dier. Hy was een aasdier. So een hond was eindelijk taboe gewees en is amper as een nou dit hoor dat Jesus eindelijk een skeld naam gebruik vir hierdie vrou in hulle aanspreek as hoinkies en ek weet ons nou julle weet wat in ons land gebeur jy kan nou maar vir klein woorkies gebruik Jy gaan by die Mensenrechte Komisie nie verbykom al gebruik jy klein vir klein woordkies nie. Of jy nou hond sê of hondkies, die hondkies is nie sachter gebruik van die woord hond nie. Jy gaan skuldig wees. Dan wonder mys, maar wat gebeur jy? Die Jesus wat ons ken, is mys nie so nie. Die Jesus wat ons leer ken het, is nie Jesus wat, wat vir vrou en haar dochterse meer gaan sê jyles hondkies nie. ek dink die mense wat daar rondgestaan het, in hierdie publieke ruimte, was dalk meer geskok, as wat die vrou was. En dalk is ons wat nou vanochtend het lees, ookie geskok daar oorie, want dit gaan eindelijk half by ons voorbij, want ons dink aan hondkies as, as een trotelnaampie en een oulike dingiekie, maar in die Bijbelse tyd, was dit nie een oulike troteldeerkie nie. Jesus is basis bezig, om een skeld naam te gebruik, om hierdie vrou en dochter aan te spreek. In geen kultuur is het een goeie ding, om een vrou een hond te noem nie. Of om iemand van een ander ras, want hierdie vrou was een Griek geweest, hy kom van een ander ras af, om een ander ras een hond te noem nie. Gaan probeer het vandag, en ek kom keier vir julle in George' gevangenis. Het is nie een goeie ding, om iemand anders een hond te noem nie. Nou gebeur hier een interessante ding in ons skrifgedeelte. Toe Jesus haar in een sekere sin so'n biekie van een afjak gegeet Toe draai hierdie vrou Jesus sy stelling om en sy gebruik dit tegen Jesus. Sy sê vir hom, dis waar, ere, maar die hoentjies eet darm van die krummels wat hulle van die basisse tafels afkry, en wat afvalt tot op die grond. En nou is die, die achtergrond van die gedeelte nie lekker verstaan, en jy het al nou soos wat ons met die toeristingsgeleentheid gesê het, nie een bybel in praktyk nie, jy het nie een verklarende bybel of wat ook al, om bykie te gaan lees hier oor nie, dan gaan hy ou hierdie gedeelte dat nie heel te mal verstaan, soos wat hy behoort verstaan te word nie. Ons lees dikwels in die evangelies, dit is nou Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, dat Jesus in strijdgesprekke betrokken was met mense. Nou dit was typies deel van die kultuur, van eer en skande. Specifiek vir mans. As een man nie genoeg eer gehaad het nie, dan was daar een bepaalde manier waarop die man vir homself meer eer kon in die hande krijg. En die manier waarop hulle gedoen het, was dat daar strijdgesprek plaasgevind het in die publieke ruimtes. So as ek wel eer gehaat het, meer eer as wat ek dalk het, dan het ek iemand aangevat in een opmerking gemaakt, en dan die persoon gereageer, en dan het ons in een woordewisseling, een debat, een gesprek betrokken geraak, totdat daar uiteindelik een duidelijke wener was. En die, die wener van die strijdgesprek, was die een wat moet eer uit die strijd het getreed, en die mense wat gestaan en luister het, het dan skielik meer respect vir die wenner. Ons sien het in die evangelies dat Jesus dit ook gedoen het, met die skrifgeleerders en die fariseers, kort n een strijdgesprek aangeknoop het, en hoe dat hy telkens als wenner uit die strijdheid getreed, en dat die skrifgeleerders en die fariseers met skaamte weggeloop het, omdat hulle Jesus' antwoord op hulle vraag, en op hulle opmerkings, nie kon verstaan, waar kom hy aan hierdie weishede, wat hy kwijtraak nie. Wat die vrouw dus hier doen, in stede om toe te laad dat Jesus haar afjak en haar een hoentje noem, tree sy toe tot een strijdgesprek met Jesus. Sy gebruik dit wat Mans in daai tyd gebruik het om eer in respect te verdien. Gebruik sy as vrou om in een strijdgesprek moet Jezus betrokken te raak. En dan sien ons die ongelooflike ding gebeur. Hierdie vrou wen die strijdgesprek. En Jezus reaksie was om te sê, My vrou, jou geloof is groot. Jou wens word vervul. Van daar die oomlik af was die dochter Gezond. Nou weet ek ons, kom al een lang pad met die Heere samen, en ek denk ons het een redelijke kennis van Jesus. Ons weet min of meer hoe hy werk, wie hy is, wat sy plan van actie is, en ons kan om eindelijk in een boksie sitte, en sê ons verstaan Jesus sy manier van doen, en wat hy alles um, met ons wil aanvang, om ons as gestieris te gebruik, en, en, en. En dan met een verhaal soos hierdie vanochtend ontdek ons. Hy is anders. Hy is baie meer as wat ons dalk gedink het hy is. Jezus kom daag ons uit om weier te dink, weier te kyk, dieper te kyk, langer te kyk. En in hierdie verhaal laat Jezus toe dat die vrou eerkrui in een gesprek was sy eindelijk nie moes gewees het nie. Om daarmee vir die omstanders wat in hierdie publieke ruimte gestaan het, om vir hulle te sê, hierdie vrou verdien respect. Julle kyk dalk na hierdie vrou as een Griek, een Syrofenetiese vrou, wat van een ander ras afkomt, Julle kyk na haar as een vrou wat niks werd was in daai tyd nie. Een besitting. Maar moet alles wat hier gebeur het, kom leer ek as Jesus vir julle. Heere spekvaar. Heere spekvaar. Dit gebeur so makkelijk vriende dat ons na mense kyk. En hulle baie keer nie as gelijkwaardige mense is ons kyk baie keer mense onzichtbaar ek het um, baie lang terug het, het, um, het iemand van my gesê dat die slechtste verboemelaars en bedelaars en al die ouwens wat ons mee te doen kry in die straat al grootste kwestie met ons 'n Skermmense is dat ons nooit oogkontak maak met hulle nie. As ons daar in die kar sit en hulle kom hier verby met 'n bord, ek is honger, ek het 16 kinders, ek het lanklaas geëet, ek het nie 'n huis nie, dan is ek skielik gou hier by die rad hef, bo moet iets besig. Ek wil nie die mense in die oë kyk nie. Hulle word vir my dan onsigbaar. Ek ignoreer hulle. Ons sê vir ons self, daar is dalk sekere mense wat meer van ons tyd en ons aandag nodig het. Daar is ander mense wat ons maar mag miskyk, wat nie verdien om van my tyd en my aandag en van my kyk te kry nie. En dan gebeur het dat ons dalk makkeliker luister en meer geneig om liefde te gee vir die mense wat ons dink Um, belangrik is en menswaardig is en ons luister na hulle ons sal baie mooi hoor wat hulle sê maar as iemand hier by my venster wat ek miskyk vir my iets sê dan hoor ek om nie want hoekom sal ek na iemand wat onder my is benede my is nie my klas of my stand is hier hoekom sal ek na so iemand luister die persoon raak vir my onmisbaar of um, onsigbaar Daar sê ons van hulle wat ons dink glad nie, jy sy stem het nie. Ons wil hoe genaamd nie na jou luister nie. En ek dink die tyd is aan die, die, die voorbij gaan rondom dit, maar daar was die tyd wat ons nie na kinders geluister het nie. Daar was die tyd wat ons gesê het, bly jy stil, jy het nou niks te sê nie. Uh, as ons sterfgevalle in die familie sê het, dan sal die dominee instap, en amal sal mee gesympathiseer word, behalwe die kinders. En ons kyk hulle mis. Alles moes nie daar nie. Um, haveloos is, die mense moet wie ons heel dikwils in ons dorpe te doen kry. Niewe mense wat alk in ons gemeenskap intrek, um, wat alk slim, slim mee aankom, maar kyk nou na die boere, Ek weet van sikke mense, wat slim slim hier aankom en dink, hierdie ouwens en George, hulle weet jou werkboerderij nie. Ek kom uit die vrystaat uit. Ek het 4000, 5000 hektar millies geplant. Kom, ek vertel goed vir julle hoe dit gedoen moet word hier in George. En dan besluit ons, hierdie ouwens is al onder, ons gaan nie na hulle luister nie. Ons gaan nie luister as hulle dalk vir ons advies wil gee nie, want dit is een inkommer van buitenkant af. Hy weet net nie, in George doen ons het al 100 jaar lang so. Wie is hy om uit gauw teng uit, van, of uit die vry staat uit, vir my te kom sê, dis hoe ek moet melies plant. En dan raak so'n persoon baie keer vir my onsigbaar, ek sien hoe my raak nie. ek luister die naam nie. Ek wil een verhaal vertel wat, ehm, um, katholieke priester vertel het, Brennan Manning, toe hy nog een priester was, het hy saam met een uh, klomp um, vername invoedrijke mense na Broadway opvoering gaan kyk in New York. En in pauze tyd het hulle uitgestap en buitenkant op die sypaakje liep staan in, in, in die straat en uh, bykie met mykaar gesels en um, die katholieke priester staan daar, en daar kom een verslete vrou wat korante verkoop na hom toe, en sy vraag, wil jy nie, of wil jy nie, korante koop nie? En hy haal, sende maar een dollar uit sy sak uit, sonder om met haar oogcontact te maak, hy hou dit uit na haar, sy vat het en sy geef om die korant, en hy gaan aan met sy gesprek, met die ander mense. En sy kyk na nou hom en sy sien, maar hy het een aan, so hy is godsman, hy is priester, en sy sê, Vader, kan hy make an appointment with you? En hy, sonder om na te kyk, sê hy, is jy gewoende aan om ander mense, so in die rede te val? Gaan staan daar oork aan die pad, ten die meer, en as ek klaar is, sal ek na jou toekom en aandag aan jou gee. Sy het geretereer, en sy het stotterend, hakkelend vermenning gesê Jesus sou nooit so met Marie Magdalena gepraat het nie en toe hy klaar is met sy gesprek en die woorde uiteindelik so bykie ingesink het in sy, sy mens wees toe draai om en hy wil na die vrou toe stap en toe is aan die, die toe is weg en dit het om geplaan, ek begin soek en hy kon haar nie kry nie En in sy kommentaar oor dit wat haar gebeur het, skryf Menning, ek soek nog steeds na hierdie vrou. Hy sê, ek het het vir haar moeilik gemaakt om te gloe in Godse liefde. God wat jy nie kan sien nie. Sy het na my gekyk as iemand wat sy kon sien, maar in my het sy geen liefde gesien nie. Hoe het ek dit recht om haar bewust te maak van Godse liefde van haar, God wat sy nie eerst kan sien nie, terwyl ek wat sy kan sien van haar afgejak het en haar een kant toegestoot het. Een verhaal wat vir ons iets kom sê van menswaardigheid en van respect, soos ons teksgedeelte ook. Misschien moet ek klaarmaak vrienden, Um, dat jylle by jylle rakpie kan uitkom um, ek, ek wil nie die, die, die, die sy padvat van ochend om, om iets daarover vreeslik te sê nie, maar het lyk vir my of daar in hierdie tekst amper drie vlakke is van, van menswaardigheid um, die eerste een is etnisiteit as ons hierdie verhaal lees, dan is het een vrouw wat van een ander kultuur is, van een ander ras is. En in ons tyd, vriende, is, is dit een van die groot, die groot bekommernis in baie van ons harte. Die hele ding oor racisme en die omgekeerde racisme en al die goeders wat in ons land aan die, aan die gang is, En, en die polarisatie tussen mense en dat amal daarop uit is om mense uit mekaar uit te drijwe en, en persepsies oor mense te skep in die sociale media en en en. En baie van hierdie goed gaan maar eindelijk oor medewaardigheid, um, vooroordeel, aannames wat ek het. Disrespect, onbegrip, afguns. En toch sien ons in hierdie gedeelte dat Jezus die grens oorgesteek het. En hy het na hierdie Syrofenetiese vrou gegaan en hy het daar ingenooi. Ingenooi in die geloofsgemeenskap en haar menswaardigheid erken en vir haar respek gegee dit wat elke mens eindelijk verdien. Ons is allemaal skepsels van God en dalk in ons land waar dit ontsaglik moeilik is in hierdie tyd, vraag Jesus ook van ons om grense oor te steek, om voorbij ras te kyk na mense, mense te leer ken, mense raak te sien as broers en sisters in die geloof. Die tweede ene, excuse nou vir die Engelse woord gender, want as ek nou geslag of iets daar geskrywe, dan het koos nou heel waarschijnlijk gedink, geslag, ek meen ek gaan nou een skaapslag om vanmiddag te spit daar by die braai, dit is nie die geslag nie, dit is gender, en ek weet in ons dag is, is gender violence en al die goeders vreeslik hoog op die staatse agenda, maar as ons die Bijbel lees, dan sien ons hoe dat vrouwens op een ongelooflike manier dier Jesus verwerkt, Vryheid is, vrouwens wat niks was in die joodse omgewing en kultuur nie, dat Jesus hulle kom vry het, en, en dat hulle nog nooit iemand gekry het wat hulle die vryheid kon bezorg het nie. Dis hoe kom Jesus by sy, by sy, um, by sy krippie vrouwens gehaad het, wat amper heel eerste daar was, en by sy kruis toe hy daar hang, was het vrouwens wat amper tot jy laatste dag gebleid het. Hierdie ongelooflike achting wat hulle vir Jesus gehaad het, omdat hy hulle mens waardig hanteer het, en vir hulle as vrouwens respect gehaad het. En eindelijk moet hierdie verhaal wat ons van ochend gelees het, het Jesus eindelijk hierdie hele verhaal het afspeel, om vir sy disciples en amal wat daar in die publieke ruimte is, te sê Die vrou het plek in die publieke ruimte. Sy het die vermoe om haar rol te vervul, om ook in strijdgesprekke betrokke te raak. Kom ons acht die vrouwens in ons midde. Kom ons geef hulle respect. Hulle is menswaardig, net soos ons mans. Jo, nou breek ek aan balansie vir die vrouwens. Um, maar dit is wat die heren in hierdie, in hierdie verhaal vir ons kom sê en dan die derde een, socio-ekonomies, die vlak van menswaardigheid, leid eindelijk ook op een vlak van, van socio-ekonomies. En toe ek dit in my huiswerk, in my navorsing oor hierdie tekst raak lees, toe, toe denk ek, joh, ek het dit nog nooit raak gelees. Hierdie vrou, as een mens, een gaan oplees, is een vrou wat geleerd was, wat wela was, wat uit die stedelike omgeving kom, uit die stad Tyrus. En Tirus het soe bykie gedinkel is beter as ander, hoogmoed en hoogwaardigheid, soveel soe, dat hulle letterlik die brood uit die mond van die arme jood gevat het. En dis moet hierdie percepsie wat hierdie vrou dalk na Jesus toe kom, ek is medewaardig, ek mag nou een vrou wees, maar ek kom uit Tyrus uit, ek is medewaardig. En eindelijk sê iemand oor hierdie verhaal, dat hierdie vrou die onderdrukker is. En Jesus, wat die arme jood is, wie sy brood hulle kom steel, eindelijk die onderdrukte is. Ek het dit nog nooit raak gelees hier. Hierdie vrou, die onderdrukker, omdat sy kom uit hierdie omgewing waar sy gedink het, hy is beter as die jode, die letterlik die brood uit die jode sy mond gevat het, die onderdrukker en Jesus is die onderdrukte. En dan die ongelooflike van hierdie verhaal. Waar ontmoet hierdie twee, wat eindelijk onderdrukker, onderdrukte is, by menslike nood? Hierdie vrou het een dochter, wat een bose gees het. Haan nood maak, dat sy na hierdie onderdrukte, na hierdie jood, moet kom vir hulp. En Jezus maak sy hart in sy leven oopvaag. En hy kyk na hierdie een, wat hulle dalk vir baie lang as joode onderdruk het, en hy sien, hier sit een mens, in hierdie onderdrukker. Een vrou wat broos is, een vrouw wie sy dochter siek is, en daar by menselike nood ontmoet die onderdrukker en die onderdrukte mekaar, en daar is versoening en vrede en respect. Vrienden, tot hiertoe, ek denk die Heere wil ons vanochtend uitdaag om in ons verhoudings, in ons vriendskap, in ons omgang met vreemde mense, dat weer met Jesus' gesintheid na mense te kyk, met Jesus' oog, met sachtheid. Seker te maak, dat ek vir amal respect het. Ongeacht ras, ongeacht status, ongeacht socio-ekonomise posiesie, dat ek iemand sal raak sien, vir wie hulle is, een mens wat dier God geskep is. En het gaan nie net oor oor noodwendige um, scheidings rondom ras en al die goeders nie. Daar somme betek hier net in ons vriendskap iemand wat dink ek is beter as jy. Ek bly dalk in een beter huis as jy. Of ek het dalk een huis wat mooier uitzicht het as jy. Of ek het dalk een paar grade meer achter my naam is jy. Of ek rai een beter reiding as jy. Of ek het al al hierdie kursus doorloop in die gemeente, ek is een beter christen as jy, ek is deel van die voorsangspan, of ek is deel van die kerkraad, of ek is een dienstwerker, ek is eindelijk beter as jy. Mag ons besef dat ons mense is, en dat ons vir mekaar met respect hee, mens en mens raak sien. Ons is mens in Godse oor. Mag jy die die respect wat jy betoon vir ander mense in die voetspore van Jesus loop. En dis wat hy vir ons kom leer het. Om mense te sien. Om mense te ach. Om mense raak te sien. Amen.